Nyolcadik fejezet. Mikor leszállott a hegyről, nagy sokaság követi őt. És eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz szengem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus, mondván, Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanéki Jézus, meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Mikor pedig bement Jézus kapernaumba, egy százados ment hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanéki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt, és felelvén a százados mondta: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 és legyen neked a te szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas, és illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt és szolgált néki. Az est beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít minden beteget. Hogy beteljesedjék, amit Ézsajás profita mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtelenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. És hozzá menvén egy írás tudó mondanék Mester, követlek téged, akárhová mégy. És mondanék Jézus, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondanék ki, Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondanék ki, kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. És mikor a hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. És íme nagy háborgás támadt a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják a hullámok, ő pedig alszik. És az ő tanítványai hozzá menvén felkölték őt mondván: Uram, mencs meg minket, mert elveszünk. És mondanékik: Mit féltek, ó kicsinyhitőek? Ekkor fölkelvén, Megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának mondván, "Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki. És amikor eljutott a túlsó partra a gadarénusok tartományába, két örtöngős ment elébe, a sírboltokból kijövén igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. És ímné kiáltának mondván, miközünk te veled Jézus, Istennek fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik. Az ördögök pedig kérik őt mondván, ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznónyájba mehessünk. És mondanékik, menjetek. Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba és az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohant, és oda veszett a vízben. A pásztorok pedig elfutának és bementén a városba hírül mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek. És íme az egész város kiment Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.